До комсомолу Степан написав заяву ще у перший місяць боїв, щоб не привертати зайвої уваги до своєї персони. Бо тих, хто не був у комсомолі, постійно діставали. Чому не хочеш? Де твоя свідомість? А сину і сотника армії ВНР Ліщинського з документами, позиченими гімназійно-однокажника Шагути, подібні розпитування були ні до чого. Проте так чи інакше вечері все ж таки не буде, і треба влаштовуватися на ночівлю голодними. Просто неба, точніше просто ночі, тому що неба вгорі немає, а тільки ніч, в якій мете хурделиться забиваючись за комір, шинелі, під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 Тютюн. Прикрившись при поле у драної шинелі, він скрутив собі козячу ніжку і смачно затягнувся. І одразу, немов за сигналом, усі полізли за пазухи, видобуваючи кисети, бляшанки та торбинки з єдиною солдатською розрадою. Не боїшся? запитав Василь, вказуючи на мешкову банку. Чиво? не зрозумів той. Кажуть німці, якщо в когось знаходять німецькі речі, одразу в розход. Мішка, якого Степан завжди називав мешком, реготнув. А ти зьома в плен забрався. І побачивши, як відсахнувся Василь, наляканий таким поворотом теми заспокійливо додав. Нє, брат! Ще не миємо, а они нам в плен будуть здаватися. Так що ти себе таку банку заведешь. А може що-нибудь поцінней. Фрітон, знаєш, який запасливий? Жрать хочеться, живот сводить, недоречно відгукнувся таджик Мурад, що тайкома від комісара та комсорга за будь-якої можливості справляв на Маз і поки що, слава Аллаху, жодного разу не попався на цьому. Коли я навесні відступав біля Грозного, чеченці хліб на гранати міняли, згадав Василь. Як это незрозуміє Мишко? А так. Ти йому гранату, він тобі чурек. Знаєш який? Сало Аш а на чорта їм гранати здивувався Мишко. Такуни ще своя армія, пояснював Василь, який поза очі на чайство, перетворювався на товариського і балокучого хлопця. Ти думаєш, що ми їм навесні знову почали драпати? Бо стили тими самими гранатами і отримали. Але чуреки були і пальчики «Та ну вас, образився Мурат, який сам завів небезпечну тему. Кішка і так марш іграє. Степан мовчки підвівся. Не те, щоб його дратували розмови про їжу, це не переборне, Але звичка до активних дій не полишала навіть тоді, коли надії на успіх не було. Ну що, скажіть, можна знайти у зимовому степу?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 Він узяв трошки вліво, туди не було видно вогників від цигарок. Якщо вже й шукати чогось, то не там, де шукають інші. Гомін та супіння людей віддалялися, але на зміну їм прийшло інше супіння. Десь у темряві стояли коні. Степан вирішив, що коні добрий знак і пішов, орієнтуючись на форкання. І справді, невдовзі на тлі чорної ночі вималювалися ще чорніші постаті коней. Обережно, щоб не злякати, він підійшов ближче, погладив теплий круп найближчого до себе огіря, потім торкнувся гриви. Кінь хрупав чимось із торби підвішеної до морди. Степан відчув, як слина залила морота. Цей кінь їв щось, а якщо кінь їсть, то й лідуні є чим поживитися. Гладячи однією рукою кінську морду, він другою тихенько заліз до торби. Гарячий подих тварини, обпік замерзлу руку, шерихаті губи шкрябнули шкіру. Кінь переступив з ноги на ногу, незадоволений втручанням у свій особистий процес. Тихо-тихо заспокоїв його Степан, поплескавши по морді і в цей момент намацав у торбі кукурудзяні качани. Зачепивши пальцями, він витягнув назовні один, потім другий. Кукурудза була сухою, але теплою від конячого подиху. Відлушивши кілька зерен, кинув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 Ні, занадто важко для одного. Він присів, мацаючи руками перед собою і раптом розрізнив невеликий уламок з половину шпали, що лежав осторонь. Це вже цілком можна було подужати. Тим більше, що сторця стирчав костру, а за нього було так зручно взятися. Уважно подивившись у бік офіцерів та пересвідчивши, що вони зайняті своєю тушонкою, спиртом та розмовами, Степан обережно потягнув до себе костру. Сантиметр за сантиметром, тихо і поволі, він відтягував уламок подалі від світлового кола, що утворило багаття, поки врешті зник разом із ним у Темряві. Ого, де ти його взяв, здивувався курянин Панчук. У тебе знаю ніж добре замість відповіді, сказав Степан. Вдвох з курянином вони взялися відколювати від смолистого дерева скалки. Мешко одесит дістав кресало і скоро вогник заптанцював поміж скіпок, висвітлюючи сірі обличчя, що схилилися до нього. Темрява навкруги одразу зробилася непробивною. От що значить хохол, схвально сказав Мешко. І в голосі Підрова найдет. А ти що з іншого тіста, не хохол? Уточнив Степан, знімаючи рукавиці і простягаючи руки до вогню. Я Десит, з погордою сказав Мишко. Ти тут, Одесит, а у нас в Таджикистані був би настоящий хохол, уточнив Мурат. Сил на серйозну суперечку не було ні в кого, тому Мишко тільки крізь зуби вичив. Салагі. Тепер, коли в голому мерзлому степу якимось дивом з'явилося джерело справжнього тепла, усі стулилися до нього, підставляючи спини пронизливому вітру. Підкидали скіпки ощадливо, щоб вистачило надовше, тому коло утворювало тільки свої. І ззовні його було практично непомітно. Степан, який зрозуміло, отримав найкраще місце біля бегаття, навіть розстібнув шинель, щоб тепло дісталося грудей. Кукурудза вже, певно, дійшла до шлунка і звідти потроху розповзалося при. Приємна хвиля на весь кішківник, що отримав нарешті забуту вже роботу. Цікаво, якби конюхи застали Степана за пограбуванням коняки, певно пустили б розхід, як мародера. Не кажучи вже про дрова з офіцерського вогнища. тут би здійснилася мрія консорга Пінькова. При гріті мікроскопічною часткою тепла люди збадьорилися і загомоніли. Закурили ще по одній, хоч тютюн був у дефіциті. Ось мушки на двох, яку видавав старшина, не вистачало навіть влітку, не кажучи вже про мороз у нас старшина спирт давав не перед боєм, а після, щоб більше йому залишалось, пригадав Панчук, який у 41-му до поранення воював під Москвою. Тема їжа не відпускала. А ти думаєш, наші лучче, іронічно подивився на нього Мишко. Ротний мертвих душ за включає, щоб на них довольство получати. Токи ми з вами тут ні при чому. Все з офіцерами ділять. Усі закивали, бо одесід мав нюх на нелегальні оборудки. Панчук продовжував згадувати. Ми тоді перший раз фріців в плен почали брати. Йдуть як миленькі. Тільки так, шисен Гітлер капут. Комбат добрий був, каже, накорміть їх, бо хоч і фашист, але пролетарії. Їх, каже, Гітлер обманув. Панчук затягнувся махоркою і закашлявся, потім сплюнув кислу голодну слину. Ну а як поїли, сіли чекати особистів, щоб забрали їх у штаб. І тут один фриц, уявляє, раптом по-нашому заговорив. Та ти що вихопилася у багатьох? Точно скажу, Щось таке курли морле а по-нашому? Ну і що? Та розумієш, врешті сказав він. Я поруч сидів, і як почув це одразу йому в морду. Ну якось так не витримав. Домах ти ж паскуда. Ну, оцей тобі й ну, сумно підтвердив Панчук. Я в морду дав, і тут всі як налетіли, той прикладом, той ножем, так що за хвилину від нього нічого не залишилось, тільки гора м'яса. Навіть не зойкнув, не вспів. Мене потім особистими тарили, як так случилось, що ви учинили самосуд над пленним. А я що? Я ж нічого, як тільки вдарив. Наш був, уточнив Василько Цюроба. Він, як син ворога народу, мав хворобливий інтерес до питання зради. А кто же его знает? Может и наш, может и ні. Я уже потом думал, может он просто в школе добро учился, или профессором был. Профессоров солдаты не берут, запевнил Панчук. Та ну, у нас в штабе капитан Милентев, доцент з Москвы. Так кто у нас, не здавався Курянин. А немцы своих доцентов бережут, бо в немцы их мало. Это у нас наука такая сильная, что профессоров тысячи, а в них это товар поштучний. А я тоже мог пленного взять, раптом обезвался завжди Тихий Коцюруба. Ти не повірив Мишку? Я. Під Харковом. Ми в контратаку йшли. Заскочив в траншею, там бліндаж. Я на в двері, бац, стоять троє фриців і щось мені кричать. Руки підняли. Ну а ти? Злякався я, опустив очі Василь. Ну з переляку натиснув на курок і поки всю обойму не скінчив. Я от тепер думаю, може вони здатися хотіли. Медаль би отримав. Пулю би отримав, заспокоїв Мишко. «Німець, знаєш, який подлий? У нас один так здався, а потім тягне з кармана пістолет і комбата. Раз і все. Так що не переживай. Буде тебе іще німців». «А як не буде?» – сумно запитав Василь. «Німеччина воно, яка маленька. Я на глобусі бачив. Німців, мабуть, там небагато». А Степанович згадався зовсім інше те, про що він не міг розповісти.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 Прийшли совіти, почалися арешти, потім втеча у село, потім цей клятий, а може благословенний обмін документами зі Степаном, бо хто, значить, довезло б його до пересилки, аби довідалось про те, що батько був сутником ОНР. А так, демобілізований польський жов, нічого особливого, максимум заслання до якого навіть Казахстану.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 До не вмів. Добре, що Святослав Степан виріс у родини військового, тому інтуїтивно розумів, що до чого, кого треба слухати, кому коритися і що робити. Бо інакше б не дожив би навіть до цього 1943-го від народження Христа і 26-го від власного народження року. На війні все не так, як у цивільному житті, тому військові родини зовсім інші.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 І ті, хто сліпо виконували це правило, лягаючи восени спати на вогку землю, зранку примерзали так, що відірвати можна було тільки з приполою чи навіть з половиною шинелі. Коли ж ти у порушення правил її знімав, підкладав половину під себе, а другою накривався, то зранку підкопував багнетом примерзлий ґрунт, потім бац-бац об камінь і шинель цілу, майже чисту, можна надягати на плечі. Те саме з лопатами, які не передові, завжди в дефіциті.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 Босі ноги волочилися по землі, рот відкрився у німому криковий, бо всі звуки з легенів вже вибили на попередньому слідстві. Його прив'язали до дерева, зачитали вирок і за командою вогонь троє солдат, що їх насправді їх не відрізнити було від засудженого, таких самих худих, лисих та вухатих, вистрілили з гвинтівок. Вони пожаліли свого товариша, тому стріляли невлучно, кулі потрапили у ноги та плече, викликавши у прив'язаного гортаний нелюдський крик. Лави здригнувся від цього крику, поки капітан особист дострелив бідака зі свого пістолета, а потім дав по мордам виконавцям вироку, попередивши, що наступного разу вони поміняються місцями із засудження. І Святослав Степан зрозумів, що іноді влучний постріл може стати проявом гуманізму. Він слухняно йшов в наступ, коли гнали, тупо стріляв кудись вперед, тому що командири попереджали, у кого залишиться патрон той саботажник. Але сам поки не вбив жодної людини. Він не називав їх ворогами, бо в глибині душі розумів, що за інших обставин міг би опинитися по інший бік фронту. Просто якщо вже потрапив сюди, треба змиритися. Святослав Степан навірив німецьким листівкам, які обіцяли перебіжчикам добру їжу і теплий прийом, хоча насправді йому пощастило, і частини, в яких він воював, жодного разу не потрапляли в оточення. Але оточення – це одне, а ініціативний перехід на сторону супротивника зовсім інше. Це зрада. І на якихось там комуністичних ідей?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 .винахід створений для знищення собі подібних, або опинитися прив'язаним до дерева перед трьома солдатами та особістом, якщо бодайський моць поділиться своїми думками та спогадами. Тим більше, що пильний консорпіньков прискіпливо приглядався до кожного руху зрадника хохла і, здається, Ладен був залізти в голову під черепну коробку, щоб викрити там потенційного ворога. Ні, Святослав Лішинський залишився десь далеко, на рідному Тернопіллі, а тут і тепер був тільки Степан Шагута, мовчазний, хазяйновитий, непримітний і надійний вояк.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 Ну а ти що? А я кажу, давайте перевіримо. Знімаю шинелю, показую, світиться? Він каже, ні. Я кажу, ну от. А він, знаєш що? «Що?» – спитав заінтригований Мишко досід. Каже, ти боєць сильно вумний, сперечаєшся з командиром. Сказано тобі світиться, значить що треба казати? Так точно світиться, зареготав Мишко. Василь зрадів, от-от. Я так і сказав, так точно світиться. Він побурчав, пішов. А я до суши тоді вдягнувся, бо не будеш вже в мокрому ходити. Степан Шагута потягнувся і сказав. «Давайте спати. Розмовимо сити не будеш». «А спанням, що будеш?» – уточнив Мишко, але це вже виключно для підтримання свого одеського авторитету. Почали вмощуватися колом біля багаття, яке обіцяло дарувати тепло від просмовлених деревини ще кілька годин. І тільки тепер, поклавши по-під голову речовий мішок, а зігнутими ногами вперше всю мішок Василя, Степан Шагута зметикував, що сьогодні 6 січня, а значить свят вечір, Вечір, коли у рідних бережанах приймають колядників та їдять кутю, бажають найкращого близьким та моляться Богу за далеких. А тут у нього качан курудзи з кінської торби замість куті та віфлеємській вагоні з командирської шпали. Здається, новонародженому спасителю у яслах все-таки відмірено було трохи більше. «Нова радість стала, якої не бувало», – проспівав Степан Подомки і, не встигнувши закінчити фрази, заснув глибоким сном.